إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسحَاء أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا إن الله حده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعلا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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهداة هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullabid'atin dhalalah wa kulladhalalatin finnar a'adalla llahu iyyakum minannar ayyuhannas ibadallah nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza almuttaqun sidang jamaah salat jumat ini saya cintaidan hormat wa rahimul ladun murupakan konsekuensi daripada kehidupan di dunia ini dan menyatakan diri ini Orang yang beriman kepada Allah Mujaawad adalah keharusan menerima akan ujian musibah yang datang secara tiba-tiba, bahkan terkadang bertubi-tubi tanpa diprediksi. Allah Mujaawad telah berfirman di dalam surat al-Ankabut pada ayat yang pertama dan yang kedua: Al-Islami, ahsibal-nas ayut-raknu ayyakunu <tuh> amanna wahum la yuftanu وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَاذِبِينَ الْإِثْلَامِينَ أحسب الناس أن يُترَقوا أن يقولوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْدَنُونَ أَفَكَهْ مَنُوشِيَئِنِ وَنَعْكَهْ bahawa setelah mereka menyatakan kami beriman mereka akan dibiarkan begitu saja wahum la yufsan tanpa ada ujian tanpa ada cobaan tanpa ada musibah walaqad ifatanna allazina min sungguh kami telah menurunkan berbagai ujian berbagai musibah kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan para rasul dan umat-umat mereka wala ya'lamu anna allaha alladhina sadaqu wa la ya'lamu anna alkazibina maka dengan itu allah akan mengetahui siapa yang di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya wa la ya'lamu anna alkazibina dan di saat itulah akan diketahui orang-orang yang dusta orang-orang yang tidak jujur dalam menyatakan aku beriman karena memang dunia ini adalah hari-hari yang sering berganti di sebagian waktu terkadang seorang berada di dalam kegirangan. Di waktu lain dia akan berada di dalam kesedihan. Itulah makna firman Allah di dalam Al-Imran wa jinkal ayamu tajawiraha nas. Itulah dunia, hari-hari yang selalu berganti. Hari ini seseorang terkadang berada di dalam sebuah nikmat, berada di dalam kegirangan, berikutnya dia akan berada di dalam kesedihan. Di sebagian waktu dia berada di dalam kekayaan, maka di suatu yang lain Allah akan mengujinya dengan kemiskinan. Di sebagian masa Allah berikan kepadanya jabatan yang begitu tinggi dan begitu kokoh. Di waktu yang lain Allah menarik jabatan-jabatan tersebut. Wacil kalaiyah mudawiloh habi nas. Itulah dunia adalah hari-hari yang singg berganti. Dikatakan oleh seorang ulama salaf, Imam Abdurrahman ibnu Bakrah. Beliau menyatakan makna Al-Baqarah, "Faliwqin nafsahu al-masa'ib." Barang siapa yang ingin hidup di dunia ini, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menerima musibah ujian yang akan datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi kepadanya. Karena itu merupakan konsekuensi dari kehidupan di dunia yang hina yang fana ini. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah Wa lanagunu anqu Kami akan menguji kalian. Kami akan mencoba akan menurunkan berbagai musibah akan menguji kalian dengan rasa takut wal dengan kelaparan Wanafusiminal amwa dengan kekurangan pada harta kalian, walafus pada jiwa-jiwa dimatikan secara tiba-tiba dari orang-orang yang kita cintai di dunia ini, ibunda kita, ayahanda kita, ataukah orang-orang yang kita cintai selain mereka. Wasamarat dan Allah akan memuji kalian dengan mengurangi dari buah-buahan, dari tanaman-tanaman kalian. Apa hikmahnya? Bukanlah tujuannya untuk menyiksa hamba-hambanya Allah hakim, Allah maha hikmah Allah rahim, Allah maha Pengasih, Allah rahman, Allah maha rahmah Wa maa rabu kabirun la bil'abid Rabu tidak pernah menghalimi hambanya Tetapi hikmahnya Wa basyiris sabiri Berilah berita gembira Kepada orang-orang yang bersabar Siapa mereka orang-orang yang bersabar Yang Allah perintahkan Nabi-Nya untuk memberikan Berita gembira kepada mereka Allah disebutkan pada ayat berikutnya: Al-larin ida musibatu qaloo inna lillahi wa inna ilai rajul, yaitu mereka. Orang-orang apabila musibah menimpa mereka secara tiba-tiba, dicabut nyawa ibunya, dicabut nyawa ayahnya. Allah panggil istrinya, Allah panggil anaknya dan kerabatnya yang dia cintai secara tiba-tiba yang tidak pernah dia prediksi. Maka mereka mengatakan. idah asrobatun musibatun kau. Inna Lillah semua kita ini adalah milik Allah. Allah berhak memanggil kapan dia inginkan dan Allah berhak mengambil kapan yang dia kehendaki. Wa Inna Ilaihirajun dan semua kita ini telah akan kembali kepadanya. Maka Allah pun berfirman Ulaikah عليهم salawat dari Rabbihim warahmat, wa ulaikahum muhtajun Maka bagi mereka salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya diterangkan oleh seorang ulama tabiin yang bernama Abu aliyah zikruhu wasana uhu indal malak, iaitu pujian dan sanjungan Allah dihadapan malaikat-malaikatnya. Maka Allah menyatakan Ulaikah alihim. Maka mereka itu yang Mengatakan Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajaum ketika musibah datang secara tiba-tiba menimpa mereka, maka bagi mereka salawat dari Allah. Wahrohmat yang kedua bagi mereka rahmat dari Allah. Wa Undaika Humul Mubitajun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Jangan awak ada. Coba perhatikan cerita berikut ini. Bagaimana para sahabat Nabi benar-benar menerapkan ayat tersebut? Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Rawahah. Suatu hari Allah Jalla wa'ala Mencabut nyawa putra tersayangnya Yang masih balita. Setelah kematian putra yang tersebut Tidak ada tanda-tanda kesedihan Tidak ada tanda-tanda layaknya seorang yang sedang mendapatkan musibah Tetapi beliau memakai pakaian yang indah Beliau banyak sedih Maka diantara teman-temannya berkata Wai Abdullah Nurahah Bukankah Allah sedang mengujimu? Bukankah engkau sedang mendapatkan musibah putramu baru saja meninggal dunia? Kenapa tidak nampak pada dirimu kesedihan? Maka dijawab oleh sahabat yang mulia tersebut Kenapa aku harus bersedih? Dikarenakan meninggalnya puteraku Seharusnya aku malah bergembira Karena Allah telah menjanjikan kepada aku tiga perkara yang salah satu dari tiga perkara tersebut lebih baik, lebih indah daripada dunia beserta isinya, maka beliau pun membacakan Firman Allah di atas tadi. Ulaika alaihim salawatum warahmatum warahmah wa ulaika humul muktabul. Demikian mereka para Sahabat Nabi, Karena mereka tahu bahwa dunia ini adalah tilkal ayamul dauluhah adalah hari-hari yang silih berganti. Musibah cobaan dari Allahu Jalaluhana merupakan konsekuensi daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah telah menyatakan bishayimin al shaf, dengan sedikit rasa takut. Pernahkah kita merasakan ketakutan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya selama 13 tahun? Mereka di Mekah ditindas, mereka dibunuh, mereka diancam, harta mereka dirampas la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun bersama para sahabatnya bersama istrinya Khadijah Abu Bakar berserta anak istri beliau Umar berserta anak istri beliau Itman berserta anak istri beliau Ali berserta anak istri beliau dan sahabat-sahabat yang lain dikepung di dalam sebuah lembah oleh Bukhwar Qures selama 3 tahun bagaimana rasanya mereka dikepung di dalam sebuah lembah selama 3 tahun makanan tidak masuk dan mereka tidak mampu keluar untuk membeli sesuatu di pasar Mekah sehingga disebutkan di dalam sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sampai memakan dedaunan di dalam lembah tersebut selama saudara hidup di dunia ini pernahkah kelaparan yang menimpa saudara sehingga membuat saudara memakan dedaunan yang ada di pohon tetapi Rasulullah kita, Ibunda kita Khadijah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain. Yang mereka jauh lebih mulia daripada kita. Mereka telah merasakan itu semua. Mereka sampai memakan dedaunan yang ada di lembah tersebut. Karena mereka dikepung oleh kuffar Quraisy. Maka Allah ingatkan. Bishayi minal khus. Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Pernahkah kita mendengar seorang wanita di zaman Rasulullah yang bernama Sumayyah bersama suaminya Yasir dan putranya Amr? satu keluarga ini ditangkap oleh kufar Quraisy karena beriman kepada Rasulullah. Maka mereka bertiga diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering dilalui oleh kufar Quraisy. Maka setiap kufar Quraisy yang melewati mereka menyiksa mereka. Melakukan apa yang dia inginkan terhadapnya sehingga datang Abu Jahal dengan membawa asal kurma kemudian menusuknya kepada kemaluan wanita mukminah ini yang bernama Sumeyah sebelum mereka mati Rasulullah melewati mereka melihat mereka sedang disiksa tubuh-tubuh mereka berdarah hanya demi menyatakan tidak ilahai Allah wassalamu alaikum rasulullah Rasulullah tidak bisa berbuat banyak. Rasulah hanya bisa berkata Soberan ahi yasir Fainna maw'idakumun jannah Wahai keluarga yasir Bersabarlah kalian Sesungguhnya surga adalah Balasan untuk kalian Maka semakin tegar Yasir, Sumayyah pun semakin kokoh di atas keimanannya. Dia dipaksa untuk murtad, dipaksa dan dipaksa tetap mereka tidak mau murtad. Sehingga Abu Jahal datang membawa sekelepah kurma dan menusuknya di kemaluan wanita mukminah tersebut, Sumayyah, sehingga beliau menjadi wanita pertama kali syahid di dalam Islam. Bisyaikin al wal-juru' dan dengan sedikit rasa lapar Selama kita hidup di dunia sudah berapa hari kita pernah merasakan kelaparan? Berapa hari di rumah kita, dapur di rumah kita tidak hidup? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah pilihan Allah, adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dikatakan oleh ibunda kita Ansha Rabbilawwani, Wa Inkunnala Nauru Ilal Hilal, Thumma Hilal, Thumma Hilal selasa telah hilang di syahrin wa ma yuqad fi abyati rasulillah sallallahu kami sempat meliat hilang bulan hilal berikutnya hilal berikutnya tidak kali berturut-turut dalam dua bulan penuh sesungguhnya selama dua bulan penuh tersebut tidak ada api yang hidup di rumahnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka ketika mendengar tersebut Urwah bin Zubayr tercengang Beliau sedih Wahai isi umumuna wahai ibunda Wahai kharah bibihku Femakana ya isukum kalau dua bulan Berturut-turut di rumah kalian tidak hidup api Maka apa yang kalian makan Apa yang Rasulullah makan Karena mereka sangat sayang kepada Rasulullah Ketika dia mendengar Rasulullah bersama istrinya Dua bulan penuh di rumahnya Tidak hidup api Dia mempertanya apa yang kalian makan Di saat itu hai bibikku Maka Aisyah menjawab Al-Aswadhan Kurma dan air putih Siapa di antara kita yang paling miskin Siapa di antara kita yang paling sedikit pendapatannya Pernahkah dia merasakan kelaparan Seperti dirasakan oleh hamba pilihan Allah ini Hamba yang paling mulia Allah ini Dua bulan penuh di rumahnya tidak hidup api Pernahkah sesemiskin kita Sebutuh-butuh kita Rumah kita Pernahkah sebulan di rumah kita Dapur rumah kita tidak hidup Hampir-hampir tidak didapat Maka Allah ingatkan Allah akan menguji kalian dengan rasa kelaparan. Abu Hurairah terkadang harus mengikat perutnya dengan batu Kerana kelaparan yang luar biasa menimpa beliau Sedangkan kita berkuaya-kuaya Bahkan berlebih-lebihan di dalam makan dan meminum Kemudian Allah menyatakan Wa nafsi minal awal Allah akan menguji kalian dengan sedikitnya harta kalian. Dan Allah akan mematikan beberapa jiwa orang-orang yang kalian cintai secara tiba-tiba. Tiba-tiba datang musibah. Allah mencabut nyawa salah satu di antara orang yang kita cintai. Ini adalah konsekuensi keimanan. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran kita. Ahli Flaminz. Rahasianya suatu rukun ayat pula. Amanah wahulaiftanun. Apakah manusia ini mengira? Setelah mereka berkata kami beriman, bahwa mereka tidak akan diuji. Wallaqad fattennalladina min qablihim. Faleyaglamannallahuladinasradaku. Faleyaglamannakadibim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Allah ingin melihat. Dan disitulah nampak seorang mukmin yang jujur dengan seorang mukmin yang lemah imannya. Allah berfirman Al di dalam surat Al-Hajj. Wa minan nasi may'budullaha ala haff. Fa in khairun yatma' annabi wa in asabathu ala wajhi khsirat dunya wal Itulah هو manusia ini ada yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Bagaimana dia beribadah di ujungnya saja? Allah terangkan fa'in as-sabahu kayunin itmaan nabi. Kalau ketika dia dekat dengan agama Allah, dekat dengan Allah, Allah memberikan kebaikan, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan pendapatan yang banyak. Dia merasa nyaman dengan agama ini. Dia sadar bahawa kalau kita beriman, kalau kita beramal, soleh Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi kata Allah wa in asabatu fitnah dunia ala wajihin hasyarat dunia wal akhir. Tetapi begitu datang yang namanya ujian, datang yang namanya musibah, dia langsung meninggalkan agama Allah. Sungguh dia merugi dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang sesungguhnya. Inilah hikmah daripada itu semua. Allah bukan untuk mendalimi kita Di dalam menurunkan musibah Melainkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik Oleh karena itu diruaitkan oleh Imam Bukhari Dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW Suatu hari bersabda Yaqulullahu Ta'ala Ma li'abidi indil jazah Iza qawattu sofiyuhu illal jann Fasabar wahtasab illal jannah Allah telah berfirman Rasulullah bersabda Tidaklah ada balasan di sisiku untuk hambaku yang ketika Aku mencabut nyawa salah satu dari orang-orang yang dia cintai, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, kerip kerabatnya, fa kemudian dia bersabar ilal jannah, kecuali surga adalah balasan untuk dia. Di dalam hadis yang lain yang dilakukan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman: "Ida betaleitu abdi bihabibakillah, Allahu maljanna. Apabila Aku menguji hambaku dengan Aku cabut dua mata pandangannya, maka Aku ganti dengan syurga. Inilah hikmah daripada musibah. Maka hendaknya musibah yang menimpa kita agar kita jadikan sebuah musibah." Yang bernilai ibadah sehingga membuahkan pahala Dan sesungguhnya kesabaran itu tidaklah bernilai ibadah Dan tidaklah membuahkan pahala Kecuali ada rasa harap akan pahala di sisi Allah Dan di awal perkara Karena Nabi SAW bersabda Sesungguhnya sabar yang dianggap ibadah Sabar yang membuahkan pahala Itu di awal perkara Hal itu Rasulullah sabdakan ketika beliau melihat ada seorang wanita sedang meratapi bayinya di kuburannya. Rasulullah ingatkan isbirri wattaqillah wahai sang wanita bersabar, tafulah kepada Allah. Dia menangis di depan di atas kuburan putranya. Maka dia menjawab ilaika anni fa innaka lam tusofi musibati. Pergi kamu, kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan. Dia tak tahu Rasulullah yang mengingatkan dia, malah dia usir Rasulullah. Karena kesedihan yang menimpanya, Maka disampaikan kepadanya bahawa itu adalah Rasulullah. Itu Nabi yang mengingatkan kamu. Kenapa kamu katakan pergi kamu. Itu Rasulullah. Maka dia pun pergi ke rumah Rasulullah dan mendatai Rasulullah dan meminta maaf. Maka Rasulullah katakan innamas sabru inda shadmati sabar yang ibadah itu dan sabar yang membuahkan pahala itu adalah di awal perkara kalau setelah kejadian semua orang akan sabar karena tidak manfaat lagi yang namanya kesabaran barakallahu li walakum fil qur'anil azim wanafa'ni mima fi wanafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat Wa wadhikril wa hakim innahu huwas sami'il 'aliim الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشمكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا. فأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون سلام جماعة صلاة جماعة pada khutbah yang pertama kita telah mendengar bahwa merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah adanya musibah adanya ujian yang datang secara tiba-tiba dan terkadang bertubi-tubi dan setelah itu kita juga telah mendengar Pentingnya bersabar dan berihtisaf ketika musibah itu datang Maka dari itu kita dapat memahami Bahawa begitu pentingnya kita mendidik anak istri kita Dengan pendidikan agama Agar mereka dididik dengan kekuatan Al-Quran yang terimpu dengan kekuatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga iman mereka kokoh. Okay. Ketika musibah datang, maka mereka bisa mengikapinya dengan sikap yang diinginkan oleh syariat agama ini yang mulia ini. Tetapi kita melihat, tak kalah sebahagian anak kaum Muslimin ditimpa musibah karena jauhnya mereka dari pendidikan agama karena kedua orang tua mereka tadinya tidak memberikan pendidikan yang bagus dari pendidikan agama sehingga ketika datang secara tiba secara tiba-tiba miskin tiba-tiba bapaknya meninggal tiba-tiba tidak sedikit kita melihat anak kaum muslim ada yang stres ada yang bunuh diri ada yang lari ke sabu-sabu ada yang lari ke ganja dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan apa sebabnya itu semua karena tidak ada kesabaran dan tidak mungkin kesabaran itu melekat di kalbu seorang hamba kalau dia jauh dari Allah jalla wa ala bidikirlahi tatmah inul kulub ayuhannasi yaqulu rabbuna jalla wa'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya'inhum ladhina amanun sallu alihi wa sallimu taslimah allahum maghfir lil muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصر مجاهدين منهم اللهم عليك بدل... بدولة اليهود ومن معها ودميرهم تدميرا اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودميرهم تدميرا ربنا أذننا أذننا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم أرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنبه وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه اللهم لا تجعلنا إلا غفرته ولا حملا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة